Thank you. komna till Mellars här på Korn, analog fotopodcasten. fotopodkasten. Jonas är i soligt och fint Göteborg med friska vindar. På väg till Emmaus för fotomakten. Det ser ut som det redan står lite folk utanför i kö. Det ska bli intressant att se vad som finns där inne om vi får prata med någon. Ja, nu har vi vår första man här som har kommit ut och handlat lite. Och kan du presentera dig och vad du har köpt här? Jag heter Marcus Andersson och jag har pyndat lite fotoböcker. Litt klassisk dokumentärfotografi från 70-talet med Yngve Baum, och Sean Hermansson och Hasse Persson. Ja, det ser ut så fina grejer. Ja, men jag känner mig nöjd. Och sen ett vidvinkelobjektiv till OM-kameran. Och här håller någon upp en liten barnbok. Naturligtvis, Anders på fotojakt också. Jättehärligt, ser ut som nånting från 60-talet kanske? Ja, det kan det säkert vara. Det ska indoktrineras tidigt. Ja, men då får jag tacka så mycket. Ja, tack så mycket. Ja, då har vi vår andra person som kommer ut här. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Emma Tonius. Ja, vad tycker du om att fota? Jag älskar att fota. Fota livet. Ja. Håller på med analogt länge, eller? Ja. I, ja, sen var jag 14 typ. Ja, härligt. Mm. Har du hittat något kul idag då? Ja, jag hittade en uh, Olympus och en uh, Minolta tror jag det var, 35mm. och sen um, fotoböcker. Ja, härligt. Ja, några classics. Ja, några speciella fotografer. Ja, Georg odner var en bok. Um, och sen Lars Thunbjörk. Nej, ja, bra där. <laughs> ja, nej där. Det var jättekul att prata med dig. Okej, okay, tack. Hej, okay. hej. Ja, det var kul att bara be på det här att Emma anordnar sådana här årliga grejer. Så för mig att det fanns i Malmö också. Jag är väldigt nöjd med mina egna kap som jag gjorde. Lite äh, extra grejer till min äh, Olympus-systemkamera äh, och en äh, liten Minox 35 äh, och framförallt ett stativ som jag är ute efter. Det är jättebra. Och, och en äh, filmladdare också som jag tänkte... Äh, det är någonting som vi skulle kunna prata vidare om här. För det är inte alla som har provat att använda en ja, filmladdare eller dayloader eller vad man nu vill kalla det. Men ja jag tror att tar med sina på det. Ja, och då är vi tillbaka från utflykten. Det har varit lite annat nu i sommar med olika marknader där man kan hitta fotogrejer. Bland annat Jassofotomarknaden på spinneriet i Lindome. Där jag vet några lite folk hittade grejer. Ja. Jag såg på Facebook att det var några som kom med påsar med lite för mycket pengar som hade lagts ut. Ja, precis. Jag kände inför stundande flytt här så var det inte läge att gå dit. Det fanns säkert jättefina saker. Jag tror de visar någon bild på någon storformatskamera till och med. Oj. Ja. Annars, den här fotografiska samlar marknaden i Olofström. Jaha. Men det, det är ju någon som har gett lite info och bjudit in folk till det. Men det är ja, Olofström det är ju inte precis nära om man bor i någon av storstäderna. Var, var ligger det ens? Mellan Sverige typ, okay. kanske. Mm. Men, alltså Olof Ström var, jag har jag koll, hittade dem förra året första gången och det verkar du vara jättetrevligt. Ja. Så, och det verkar vara en massa eh, gamla samlare där i eh, krokarna. Så de samlar ihop sig och eh, säljer av lite grejer till andra intresserade. Mm, nice. Så, nu ska vi se. Eh, jag fick upp någonting här, Olofs var en närmsta um... oj, ja ja men typ uh, mellan Karlskrona och Kristianstad och så sen no. lite upp i landet okej okay. <laughs> så ja, jag har aldrig varit på den sidan av Sverige really? nej alltså det blir som södra Sverige. Jag har bara varit på västkusten lite eh, nedre östkusten nu. Och så mycket ja, norra östkusten, Ja, oh, nice. Eh, I och med att jag kommer därifrån, så. Ja, ah, eh, ah, ja. Nej, men, eh, kul. Och så, just jag tänkte nämna eh, Gnestaplanket där, eh, som var i slutet av juli. Där hade det också lite försäljning. Så det är kul att se när det är som Ja, vad ska man säga, den analoga marknaden föder sig själv. <laughs> är det huvudplanket på något sätt? Eh, nej, alltså jag tror inte det. För det finns ju ett eh, såhär, större Stockholmsplank. Men det kanske är det som har flyttat ut till Gnesta. Okej. Okay. För eh, nu när du säger det så har jag inte hört så mycket om Stockholm. För det var ju den som den var den som stora. Som... Var det, var det Hanna Goldstein som var, nej, eller någon pappa till henne kanske, som råddade i okay. det, att inspirerad av någon sån här New York folk. Okej. Okay. Jag vet bara att jag hörde att du var lite elitism att, ah, ja, Jonas, du är inte nästa år kanske. <laughs> jo, nej men alla plank är inte så att vem som helst får fara dit utan det är lite, eh, ja. Antingen att de väljer folk som ska ställa ut eller att det är som anmälan som i Göteborg som för övrigt är nu den 16 augusti? Ja, vi blir väl i alla fall åtta som jag vet har sett verk av så att det blir en hel roliga människor. Ja, du menar just analoga fotografer eller så? Ja, allmänt människor som jag lärt känna lite bättre. Ja, okay. ja just Mm. Uh, vilket är en ganska bra summa om tänker på att man det, ja. träffar till exempel dig en gång om man, så, om man ska träffa dig en gång för år så är det ett verk och så det, ah, Jonas, vem med det? Jag vet inte. <laughs> sen det så sen plötsligt ah, det är väl 9, 10, 8 pers som man vet om, <laughs> aktivt jobbar just, kul ja. Ja. Nej, men, för det, det ska ju, de säger Sveriges bredaste fotplank så det ska ju rymma typ 150 pers i alla fall Ja, precis jag, jag tror det blir någonstans 130-140. jag få se. Ja. Men ja, men det ska bli kul. Mm, Absolut. Men ja, ne, nog om det. det. Jag tänkte att vi skulle prata om vad är sån här bulk loading, Eller ska man säga ja köra från större filmrullar. Ja. Och eh, Nej, när man eh, snackar normalt med eh, filmrullar i som meter vara, då brukar det vara halv meter. Det finns eh, 17 meter också som är som halv halvlängds kan man säga. Just det. Eh, så det och Jag har ju eh, alltid kört med en eh, sån här eh, dagsljusladdare. Mm -hmm. eh, och jag har väl två, tre stycken nu. Kanske, ja, tre stycken har jag. Och med den här dagsljusladdarna då kan man ju som sätta i filmkassetter eh, ladda dem i film och så, ja eh, fördelen är väl att man har som eh, en stor sats av eh, samma film som man vet hur den beter sig Ja, det är så här det gå och tänka ja, jag tog en rullig god jag kan inte rulla till och jag kan fortsätta så här i tre år till och inte känna någon skuld. <röter> jo, själva mängden är ju trevlig den med. Eh, och eh, förutom de, de här vanliga som man köper från fotohandlare så har ju eh, vi lyckats få tag i eh, sånt som för spelfilm också. Jo, precis. Det är intressant när man läser på till exempel Mac och direkt att du har standardfilm ska kalla det. Mm. sen har du cinefilm ah, just det. så kan man kalla det kanske bättre eh, där man mäter i minuter <laughs> och nu har inte jag datan i huvudet men 152 meter det är inte många minuter speciellt om man ställer in det på 35mm läget man kan <laughs> ha olika storlekar och så ja, precis, och, eh, precis. För, för vi har eh, båda en en sån lång rulle med polypan svartvitt film eh, och jag har också en eh, Kodak färgfilm eh, Vision 2 som den heter så den den har jag provat lite jag har inte scannat någonting från den ännu när jag tänker efter men det är ju lite mer jobb med färgen där <laughs> ja, säger han som ska skrubba bort så kallad ramjet i filmen <laughs> Eh, det är ju något att göra om man säger så ja, ja precis eh, nej men det, det är säkert jättelätt när man som kommer in i det eh, jo. man kan eh, om vi förklarar det mjätt, så är det som ett eh, skyddslager på filmen som eh, jag tror att den också är tänkt att eh, fungera som anti-halation layer så här, för att inte ljuset ska sprida sig i själva filmbasen oh, okay. eh, och så ska det göra så att det inte blir som statisk elektricitet när filmen dras fram i de här stora cinekamerorna. Aha. För det skulle inte vara så kul. Då blir det ju som de här eh, Kickstarter-projektet Flim-film. Ah, <laughs> Med blixtar där på annat. <laughs> Ja annat. Onödigt skoj. Um, ja, nej, men så det eh, tvättar man av då, antingen för eller efter själva framkallningen, eller hur man vill. Man kan ju köpa de här Cinnestif-filmerna som är som sån Vision eh, film som är redan förbehandlad. Ja, om du har tio djur på rulle och lägga. Ja, ja det var ju väldigt trevlig. Det var faktiskt eh, den som jag satt och kollade på. Och man var, jag ska prova den där filmen. Nu ska den ut så här, IS800, wow Wow, häftigt, häftigt. Oh, det, ja. Jo, det var ju väldigt häftigt men när man börjar som läsa runt och se, ja, nej men du kan göra det där själv Jaha ja. ja, men det lät ju ekon mer ekonomiskt, eller vad man ska säga Ja, precis mm. Sen får man komma ihåg att Cinefilm, i alla fall Kodak-filmen har är det, bas ISO 640 Eller är det tusen? Ja, det, det finns olika den som jag köpte var 500 och så sen så tror jag att det finns någon som är som 250 mm. och så den här som de säljer den är 800 tror jag oh, nice. eller när den kanske är tänkt som 500 med att den fungerar som 800 ja, just det. för jag har Vision 2 eller 1 och de säljer Vision 3, codec Vision 3 så det är lite modernare emulsion. <laughs> ja, jag läste på bh sida med så här fina specs och mindre korn och snyggare hantering av det där och det där och det där. Och det där och... Ja. <laughs> <laughs> ja, nej men det ska ju vara som eh, Ektar är ju som baserad på sån film. Så som jag förstår mm -hmm. det. Eller det var ju så de marknadsförde från början i alla fall. För jag vet uh -huh. inte hur mycket Porsche är baserat på de filmerna. Du fick ju en bulkloader utav mig, men du har ju inte provat att använda den, eller? Jag måste säga att jag förstår inte hur man ska ladda in filmer och inte fucka upp hela spolen. Men <laughs> får ju vi prova? <laughs> uh, visst, det är typ 59 djur eller vad det var, men det känns inte riktigt rätt att förstöra 140 meter filmer. <laughs> ja, det är sant. Ja, det kanske är lite lättare. Jag göra som hunnit använda dem där... Eh, bara som eh, de är med en så här 30-meters spole. Vad har va jag provat? Jag, eh, jag började med Ilford FB4 så, mm. som jag köpte bäggad från fotokompaniet när det fanns i Göteborg. Mm. Just det. Eh, Ja, eh, och så sen så körde jag på Kent Mer 100 eh, också Ilford-produkt kan man väl säga. Det var jättetrevligt. Ja. Eh, och sen... Det, ja just det, jag hade lite pl eh, Kodak Plus X men eh, det, eh, det var inte tänkt till bulk loading på samma sätt tror jag, eh, det fem meters rulle var det jag har jättesött lite paket eh, mm -hmm. men eh, jag var varit när jag skulle, skulle jag, jag använda den och prova och klippt upp filmen Eh, och så sen eh, nästa gång jag skulle ladda, jag bara, vad fan, vad är det här? Filmer känns konstig. Då är den som förklippt i, i, i de här äh, själva tungan som är i början på filmen. Ja. Så det var som bara att knycka av. Så är det förberett 36 exponeringsrullar som man aha jaha, ja. Nice. Ja, eh, det bör också tilläggas att eh, om du köper en, ja, säg HP5 hp 5 framkallar så ser jag att det står 1, 2, 3, 4, 5 och så typ, Vad står det? Il får HP5 i små bokstäver. Polypanen har ingenting alls. <laughs> Nej, så det är inga så här, siffror eller eh, sådana grejer i perforeringen, menar du. Nej, precis. Eh, vilket gör att om du kommer ihåg, vänta nu, tog jag Jonas är Kalle först? Oj. Mm. Jag får komma ihåg lite mer. <laughs> ja, ja, det blir lite eh, ja eh, annat med film Men det är ju men det är bra om man som är, håller på med så här såhär grejer och fotar över perforeringen också. Ja. Så det är ju för sig en lilla karaktär med jag har små siffror. <laughs> ja, precis. Um, samtidigt är det skönt att inte ha... Jag är på något sätt vant med idén att... Att de inte är där. Just det, jag kan nämna... Um... Mm. Du, du är lite mer, så att säga, vuxen så du vet ju om att man laddar 30 meter och sen drar fram och gör det så här lättare. Jag, jag, jag insåg att uh, hur ska jag förklara det här nu? Uh, en, en armlängd blir... Uh, ska se, hur förklarar du det? Du kan uh, göra så att du går igenom uh, processen när du ska ladda en rulle. Jo, okej. Okay, var bra. Uh, ja, jag hittade uh, en... Uh, guide på nätet, det stod hur många meter och centimeter man skulle dra fram för att få antal frames. Mm. Och eh, jag blev nyfiken och 36 exponeringar på autokamera är eh, 1,65 meter. Ja jag, ser, ja, jag brukar tänka 1,5 men ja, det är nog mer korrekt. Ja, precis. Och då insåg jag att om jag drar min armlängd två gånger Mm. Från äh, top, blir tip of the finger till äh, mitten av äh, mitt bröst. Eller jag ja. Kallar. ja. Och så jag drar jag två gånger. Då får jag ut 36 frames eller 40 om jag kör manuell kamera. Ah. Uh, och det gör det som uh, du har ju den, uh, den där filmen i sin metalldosa och uh, i en svart påse. Ja, så, så du går in i ett mörkt rum och så tar fram den där och mäter upp och saxar till. Ja, precis. En annan sak med polypana att man måste verkligen känna av ytan. Vilken är matt? Vilken är eh, vad blir det matt matt och glatt? Eh, glatt. <laughs> precis. Jo, i, eh, I regel så är det insidan som är immersionen Om man mm. tänker så, som mot centrum utav spolen. Jo, precis. Uh, och i början visste jag inte exakt hur det var, så att jag, jag klippte upp, tejpade upp. Och sen insåg jag att, nej, det blir helt fel. <laughs> <laughs> så uh, varje gång jag och mörkret och uh, laddar så känner jag verkligen av. Ja, ah, är det matt? Är det blankt? Är det matt? Uh. Men vad använder du för spolar förresten? Jag uh, hittade några um, uh, dumma... Um, återanvänd Ja, okej. Okay, du hittar sådana. Och eh, sen hade jag gjort en testversion där jag offrade en film och eh, eh, behöll sista biten så man kunde tippa. Uh -huh. Ja, nej, men jag får läsa att det är rätt många som använder eh, vanliga köperfilmdoser. Och om man frågar snällt på eh, ja, där man brukar lämna in filmen så kan man nog få några tomma. Jo, precis. Uh, I mitt fall har jag uh, automatkameror som, enligt uh, vad som skrivits på nätet, ogillar dumma kassetter. Aha, yeah. ja. Så uh, vad jag gör är att jag kör uh, Ilford-kassett? Anyway, man får DX-koda alltså att ah, jag tror att det isar 100. Det. Ja, just det. Ja, ja. Det var bra. Nej, för när jag köpte min... Uh... Den där första filmen från fotokompaniet med dagsljusladdare och så filmen så köpte jag ett gäng äh, återbrukbara äh, filmdoser också. Just det. Äh, och det var väl tre år sedan, kanske. Jag tror jag hade någon så här äh, ungefär. Och det, ja. Mm, och det, jag, jag kollade nu när jag som packade om lite här. Och det är två stycken som jag har fått äh, kassera. Mm. Eh, och, då är det, eh, och då är det själv... Eh, ja, för hur ska man beskriva en beståndsdelare? Det är som en... Eh, ja men Säg ett glas. Eh, det. Så, eh, och glaset har som den där flärpen där filmen far ut med två tygbitar eh, som gör att det inte skulle komma in i ljus. Eh, mm. En av dem försvann. Okay. Så då själva spolen i glaset och locket, det är som de har ju behållit för att bra som reservdelar utifrån, att någon annan skulle försvinna eller så. Ja, just det, just det. Mm, Men jag tycker de funkar bra faktiskt. Jag har provat att spola in i såna där engångsstor och det är väl trevligt. Ja. Men annars kan man ju ta tag i sådana här gamla eh, håller från förr. Sådana i mm. metall. Oh. De som har tänkt att man bara skulle knipsa upp med tummen i princip Jaha Och du finns eh, Hade inte Kordax med, med skruvkork till och med Eller kanske flera nu Det vet du bättre än mig Du har varit mer aktiv i den delen Ja, nej, nej men jag undrar om det var så eh, Typ de här Kordax gamla Kdachvery color med typ grön dosa med gult lock i med röda ränder på och såna här fina saker. <laughs> uh, ja men, men i alla fall. Jag kan ju beskriva uh, min process. Jag, uh, när jag köper en 30 halv meter. Uh, då är det ju som bara ta en uh, tom dagsljusladdare uh, In i mörkrummet eller när jag tar fram min mörkrumspås och slänger jag i den och skriver på locket. Så här. Ja, det fram lite film. Och sen är det bara att sätta i en filmdosa där i en liten öppning som man sen stänger och så sen veva så många varv som man vill ha film, exponera. Ja, jag fick en sån leksak av det och märkte direkt att det var ganska enkelt att gå tick, tick, tick, tick, tick. Och det verkar vara väldigt enkelt just att man kan beräkna att ja, det är 40 klick blir 40 frames eller? Ja, eh, någonsånd. Eh, och eh, jag har ju fört över med polypanfilmen där eh, till en axioladdare. Mm. Mm, och det har jag gjort. Det har jag gjort två gånger. Jag hade ju en sån här 90 meter polypan först. Eh, nu är jag på min andra 152 meter där. Mm. Eh, så. Eh, jag tror, om jag minns rätt, så använde jag antingen en skruvmejsel eller en sax för att som veva fram filmen. Det är som en plastspol i där som eh, man vevar på. Just det. Eh, och då har jag som laddat så, tills jag tycker att det är tillräckligt. Kanske inte eh, fulla dagsljusladdaren där, med enstern. Ja, nej, det är en rolig lek att stå där och veva och veva och veva och... och, och just det, mm. annars alltså, och uh, fingeravtryck när man laddar jag har inte märkt på av problem med sånt. Eh, inte jag heller faktiskt eh, kan ha haft någon gång i början men i regel så har jag sällan fingeravtryck på min film eftersom jag är typ extremt tarra händer mm. <laughs> eh, någonting, okay. någonting som jag alltid haft och eh, nu stor glädje av kan jag säga <laughs> precis precis <laughs> eh, Ja, nej men så det nej jag har inte heller haft några problem med det. Det är ju om man som håll, går runt och håller i filmen och drar. Men man har ju blivit hyfsat van med att hantera filmen, att man tar i kanterna. Jo, fast samtidigt om du tvättar händerna och sen direkt sticker och laddar film så har du några minuter innan all fett på fingrarna börjar åter återkomma. Ja, jo, det är ett bra tips för de som behöver Eh, jo, om man vill ha eh, extra eh, tar händer så är det bara ta diskmedel Just eh, att fätta händerna med det eller någon sån här eller så. kanske inte så trevligt se ut men man får gå och fätta händerna sen <laughs> mm, så, eh, En liten anekdot bara med cinefilm det är som, mm. perforeringen, den är ju inte samma som eh, eh, fotofilmen vi har, ja, annars jag har inte smakat av det. Ja, nej, men om du kikar på det så ser du att eh, vanligt 35 mm för stillbildsfoto eh, Då är det som eh, mer rektangulär eh, perforering. Medan i den här så är det som avrundade i, på kortsidorna. Nu ska vi se. Ja, du har rätt. Oj. Mm. Jag har. Um... För att förklara. Jag laddade två film Och en har, inte för... en har inte brukat upp Så att jag kan, se... jag kan se Ja det är som det sticker ut Ja precis Ja det stämmer, den är lite rundare Ja jag vet inte om det är någonting Att det ska, ska vara lättare för De där cine Att dra fram filmerna om det råkar Gå lite åt sidan Att den inte hoppar ur och går sönder Eller någonting Ja, precis. Um, men som sagt, lite så här. Jag kan säga så här ful hemlighet som man, eller ful inte, en så här hemlighet som filmmarknaden bara sagt att ja, ja men så länge de där men, uh, analoga fotograferna tror att. Eller saken är, jag, jag, jag, jag bara spekulerar i att uh, man har på något sätt lyckats marknadsföra så att man skiljer på. Ilford-kassett som är professionellt gjord och klipp, klippte skuren och som har laddat direkt. Versus att du köper 152 meter. Ja. För, för jag tänker oh, um, Borde inte fler ha fattat att man kan köpa 20, meter, 20 minuters spole och ladda själv? Eh, ja, men det har som inte varit eh, direkt tillgängligt på samma sätt. Eh, men eh, jag har hört från gamla eh, eller äldre eh, fotoklubsmedlemmar eh, att eh, innan så fanns det ju som rätt så mycket med motsvarande vad cinefilm gör idag. Ja. Att de som spolar om. Eh, men det har alltid varit en, eh, ett jobb med själva hanteringen utav remietten så länge den har varit där. Okay. Så jag vet inte, det kanske inte är standard, så som den här polypanen är att det eh, är utan någon eh, römmet som jag måste spåla av. Att, eh, att eh, polypanen kanske är mer tänkt för eh, duplicering av film och då inte behöver det där. För eh, då gör de ju bara så att de eh, sandwichar filmen de vill kop eh, kopiera mot den där och så sen belyser just det. Ja som sagt Jag, jag har inte svarat själv jag, jag, Det är mer en känsla Att, få, att man väl lär sig tricka och så man, varför, varför känner inte fler till det här mm. <laughs> Ja men det är inte så, är det så många Från början heller Som köper så här, de här vanliga 30,5 meter råfilm heller mm. Så inte vi har i alla fall Okej okay. Så och jag vet inte. Jag kanske jag ska nämna lite hur eh, marknaden ser ut för eh, sådana här storspolar. Eh, jag kollade lite på de svenska sidorna. Och eh, på FOTAX till exempel, då är det, typ, eh, det Foma-pan och eh, kentmer som gäller. Jag tror att det bara var kentmer 400 och så foma 100 och 400 som man kunde köpa. Okej. Okay. Eh, sen om vi går på. Eh, Brunos till exempel, så hade de eh, Ilford också sådär. Eh, ja, det var det enda de hade. De eh, HP5 och eh, FP4. De hade HP5 i 18 meter också, så det kan ju vara kul om någon, eh, någon bara vill prova på. Just det. Mm men Jag har varit lite överraskad, jag hade inte tänkt på det innan riktigt. Men Kodaks eh, filmer, de verkar inte vara riktigt tillgängliga. Eh, eller, mm. För jag kollade på... Eh, jag se, på Silverprint i... Eh, UK i England. Okay. England där eh, Och där hittade jag. Men... Sätan, vad det är de var. Oj. Så jag bara, ja men vad fan, det här måste vara någon fel. Det är bara någon så här importpris som de får så här överbetala. Så jag gick in på Freestyle som är USA-baserad. Okay. De har ju bra tips annars. De brukar ha, de säljer sin egen rebrandade film, Arista Edu. Education mm. är de tänkt för. Alltså så här ja, studenter. Det, ja, ja, det fick ju några rullar ut av mig så här. Eh, Arista ja, ja. 400. Just det. Eh, och det eh, det var ju Foma 400. Okej. Okay. Så tidigare har de. Jag vet inte. Jag har inte koll hur det är nu faktiskt. Eh, men de har växlat lite mellan vilka som har varit billigast. Så ett tag. Eh, Bara på 2000 så var det FK. Eh, sen så eh, gick de över ett tag till Kodak t eh, Och eh, nu är det bara FOMA, tror jag. Om man kollar på deras, som Bulkfilms dosor, så är det samma som FOMA-panna använder i alla fall, så jag gissar på det. Eh, det jag kan flika in att eh, eh, Lomografis ISO 435 mm är T-Max 400. Ah, okay. Bra tips. Det är någonting som jag gick och köpte när jag var i Paris senast och fick slut på film. Bara för att veta att ah, då har man så här kvalitetsfilm i alla fall. Så att man inte råkar köpa någon så här Shanghai eller Lucky 100 från Kina. Jag vet inte. Just det var. Är... Mm? är det en skämt film? Eller kan man ta den på allvar? Eller vad är... Du kan ta den på allvar. Alltså, okay. båda de filmerna är ju som rätt så eh, klassiska eh, i sin look. Ja, Shanghai-filmen, den är ju ordentligt jävla problem med i mellanformat för att den är bakpappret det lämnar ju märken på filmen som man ser bara, ja, ah, men det var som frame 12 och 11 och alla prickar som var, varningsprickarna medan man andra fram filmen så det är ju som lagom kul. Men när man som kommer undan det problemet så är den som bra, fin film. Ja. Så är så här lite åt det klassiska med mer sil silver i och bättre tonomfång än vad man förväntar sig i alla fall. Ja, Luckyfilmerna verkar vara lite likadana. Och jag tror att de är lite som polypan med att de inte har någon sån här. Äh, ja men sånt här lager som stoppar ljuset från något som omkring. Mm -hmm. Så man kan få lite här, fina halos runt ljuskällor. <laughs> just, det, just det, det. är någonting som Sinestil filmen har också för övrigt. Eftersom man har tagit bort remjätten på den. Så när man fotar lampor på kvällen så blir det som en liten rundring runt dem. Just det. Jag drog fram Mako Direkt Sortiment. Det är 29 produkter totalt. Uh, Noterbart att de har mellanformatsfilm. Okej. Okay. <laughs> uh, ja, just det. Infrared 400 400S. Ja, och de har ju en Orto 25 också. Uh, 70 millimeter ja. Jo det är ju icke perforerad på 18 i alla fall var den eh, 400 där, Var en perforerad eller inte. Um, uh, double per perforated 70 by 30 mm. Ja, det. Ja, det är, och det är de som är dubbelperforerade som är passande för Hasselblad med deras 70 mm magasin. Men hur 17 ska man uh, bulkloada det här? Nej, nej men den eh, den behöver du inte balkåda. Jag får mig att du sätter i hela rullen. 30 meter i kameran? Eh, det, eh, de använder ju så enorma rullar på månen. Aha. I sådana här stor magasin. Okej. Okay. Så det. Jo. Men gick väl. Mm. Uh, som sagt, man kan direkt bundprodukter. Jag ska bara ta exempel. Uh, får 100-400. Bra pris. 42 euro för 30 meter. Il får det typ dubbelt så dyrt. Men det har de säkert lyckats övertyga att vi ska vara dubbelt så dyra. Precis i 74-75. Uh, men om uh, det. Fast FP4 och HP5 De är ju 65 och 64 just det. Så det är bara 20 euro dyrare uh, Du kan få HP5 plus oh, Okej okay, det är 17 meter, den är mys ah, <laughs> <laughs> um, uh, Sen Kentmer uh, Som jag har hört en jättebra film Alltid ett bra bildalternativ jag, jag skulle säga att Kentmere är lite som Fomapan-filmerna när de beter sig bra. Okay. Eftersom de har lite den där klassiska kornstrukturen på något sätt som alltid finns med där. Men de har inte det här att de rullar upp sig något så jävulst. Och ingen så här udda färg på filmbasen som är färdig framkallaren och Ja, lite sådana där grejer. Just det. Så det är alltid kul att Rolay har väldigt många produkter. Ja, precis. Och nu när jag scrollar igenom här så jag hade jag glömt bort att de säljer ju sin Digibase cn 200 Just det. Så det finns ju, om man vill köpa färgfilm på, för bulkloading. Ja, just det. Jag får kolla på det. Jag bara kollar på svart och vit. Ja, nej men och den här Digibase, den är ju den är just. Jag har kört två rullar i som vände dia. Och de var ju rätt så lätt så. De har en egen luck. Tycker lite som vad ska man säga 70-talsfärgfilm känner jag eller tidigt 80-tal det är som färgkorn. Mm -hmm. Och det blir det kan bli lite mycket på eh, 135 film mm, Men annars om, eh, sett jättefina bilder för, från folk som eh, framkallar som E6 faktiskt eh, mm. De väl, gröna färger blir som trevliga på den Just det. Och, eh, ja, och eftersom den passar som både E6 och eh, C41 nej den är gjord för att klara båda det som. så får ni som c 40 negativ så har ni som ingen orange-bas. Mm. Så det är lite lite klur. <laughs> ja, vi är inte normala på något sätt. Utan då går runt med saker som ja, först ska jag gå in i mörker och ladda. Ja, just det, ja. <laughs> ja, nu köpa en vanlig rulle för 45 spänn. Eller 45, är det inte va? 60 sexdelen uh, ja nej men uh, 45 är spännande om man hittar ett bra pris det. så är det typ HP5 eller TMAX 400 <laughs> men, nej. Ja, ja nej men man kan ju spara pengar på det här faktiskt så. eller det, det gör man ju ja ju precis det är, frågan är bara hur mycket uh, jag jag vet inte jag tycker ju att det blir värt så fort man börjar tjäna typ en 10 per rulle men beroende på vart du ifrån man köper och så så kan man väl tjäna ja, kanske 20-30 kronor, beroende på vilken mm. filmsort också. Eh, men en sak som gör det extra roligt med bulk loading tycker jag, som jag tycker om udda filmer det är att om du går på Ebay så kan du hitta mm. allt möjligt konti gamla rullar som har förvarats tänkt till trafikkameror och sådana här helt andra grejer det finns ju någon i en annan podcast Film Photography Project de rullar ju upp från storrullar och säljer som separata filmrullar från en del olika. <laughs> de säljer polypanlöst till exempel. Oh, nice. Eh, för de som vill prova på. Eh, och så är det finns det en... Vad är det? En fransk... Eh, film... Labattroir. Alltså min franska... Excuse my French. Den är le crap. Le... <laughs> eh, Ja, men typ filmlabbet på franska. Gå in på Google ah, okay. Translate och få ut det. <laughs> ah, Okej. Okay. Eh, ja, för han har ju en massa så här eh, rysk film och eh, gammal FK, tror jag. Och så här udda filmer som är tänkt som diaduplicerings och lite så här extrem låg ISO-filmer, typ 0,6 ISO. <laughs> Jag inte vad det var tänkt att de skulle användas till typ rymden eller någonting. Nej, Det går fint mycket roligt. Ja. Men om man ska komma, komma iväg med något konkret tips för de, de av oss som stod där i början och tänkte nej, det här vågar man inte. Tänker man fucka upp hela rullen och nej. jobbigt och fy och mm -hmm. Vad ska man säga då till folket? Eh, jag skulle säga om man eh, bara lite är intresserad av tanken att som eh, en film eh, ta den, eh, lära dig den, köpa det? Då är det ju som, då är det jättebra. Eh, för det hjälpte mig jättemycket med att jag hade de där 30 meterna eh, FP4 och körde igenom den, testade med olika framkallare, förstod var skillnaden vart. Eh, och så vet man ju. Man har ju filmer ett bra tag framöver. Ja, precis. Men sen kan man ju folk också säga att om du fotar en rulle per månad, då känns det inte direkt aktuellt att köpa 30 meter. Mm, då få... Liggande. Ja, då kommer den ju. Men så länge man har den i frysen, så håller den ju bra. Jo, för samtidigt, det finns, någon ytter... det finns någon gräns innan man börjar inse att ja, men jag fotar så sällan. Alltså. Det är bara ett skämt av det hela. Ja, i och för sig. Ja, och då är det nu väl då, nej, övervägande bekvämlighet med att köpa lösrullare. Ja, nej, men som sagt det jag tycker det är roligt om man lär sig saker. och mm. Vissa blir galna om att 1600 på ISO 50-film. Och... Ja, ja, just det. Du menar jag. Ja, precis. Jo, ja, nej, men det funkade ju rätt så bra faktiskt. Det Eh, vissa bilder på rullar mer än andra men ja eh, också ett tips för den som är intresserad av att testa eh, pappersframkallare för att framkalla film eh, det hade blivit väldigt lång framkallningstid med Rod Rodinal där känner jag eh, <laughs> även om det är kul att pusha med den också <laughs> jo, precis eh, just det mm. eh, jag glömmer bort polypanen i som sagt rätt rolig för jag körde, en som ett, jag körde en stort i 100 men jag för att du körde 400, 800 1600 eller? Eh, ja just det eh, eh, inte så mycket men jag körde ett test med eh, just då eh, pressaren och det eh, var ja, just det, det var när vi hade x 12 framkallare i eh, markrummet där på fotoklubben och det gick ja, det var ju bilder det vart typ ju rätt så bra faktiskt, men det är inget som jag känner ett behov av jag, jag tycker ändå om låg ISO-filmer så pass mycket så jag kör på det, att pusha till ISO 100 från 50, tycker jag de blir rätt lagom mm. Och om man vill få så mer, vad ska man säga, vad heter det? den här bloom-effekten med att hög dagar lyser ut då skulle jag rekommendera fotaren på ISO 5 eller till och med ISO 25 Oj, låt, okay. låt det just ju strunta lite och så det är lite beroende på vad du har för kamera också mm -hmm. för du vet själv den här metalldelen som håller fast filmen mot insidan av kameran på olika kameror och olika reflekterande mm. så det har jag. göra jag funderar på att testa med en sån här leksakskamera och så klä den delen med här metallfolie se vad som händer jag är lite rädd att det som den skulle råka slitas loss och dras med medan man drar fram filmen dock så ja. Men någon gång Men man kan alltid testa med att köra bara någon sån här typ 12 exponeringsrulle då blir det blir inte samma spänning. Just det, just det. Ja, nej, som sagt. Det går mycket. Jag är mycket roligt med. Ja, låt oss se. Det hela. Ja, men nu hittar jag faktiskt såna äh, labbpraktitioner. Okej. Okay. Mm. Äh, jag, jag sätter upp länken sen. <laughs> ja, precis för Det är faktiskt ett bra tips på ställen där man kan hitta jävligt udda film. Han säljer för tre rullar för 17 dollar. Mm -hmm. Beroende på vad frakten blir så är det väl helt okej. Okay. Säljer gammal krom Orvo... Koda lite film. Mm, intressant. <laughs> <laughs> eh, och. får se den där tyska. Nej, ryska Svema. Usch, det han. Eh, säljer också färdigblandad kaffemångerframkallare. Det, eh, det kanske vi ska någon, ta i någon framtida podcast. snacka om. Ja, du menar att man inte riskerar att skicka gift med posten nu, då eller? Jag <laughs> vill tell you all my secrets in the future. Uh, jag, jag, utan att säga till vem så kan jag säga att jag skickade stopp eller fix med posten. Mm -hmm. uh, och det gick ganska bra. Ja. Yeah. Alltså, jag vet inte vad legalitet ligger. Ja, men man kan ändå beställa kemier, kemi via som fothandlare. Jag undrar hur schysst hur hur och okej okay det är att skicka mellan privatpersoner. Jag vet inte, men säkert. Säkert är det ja, precis. bra. Precis, precis. minst mm, minns det på det istället som sålde polipan förresten. Eh, för de sålde 90 meter eh, tidigare och det var en sån jag började med. Men eh, nu när vi köpte här det här, vad har det vi köpte. Uh, jag upp det också. det? shop. Ah, just det, just det. Uh, den är daterad ja 10 januari. På en helt annan notering Undvik DHL Om man bara kan göra det <laughs> Jag är fortfarande väldigt tacksam Att du tog emot beställningen Sina Tack En helt annan historia För en helt annan dag Men undvik transportbolag Om man kan Ja, precis. Man, man lär sig Och ser igen vilka man ska använda Om man har något trevligt utlämningsställe Bredvid sig eller icke jag um... tror jag kommer få någonting till Schenkers huvudkontor uh, slutet av veckan eller sånt där. Uh -huh. Andra sidan dag. Uh. Och använd aldrig UPS. Aldrig. Mm -hmm. Eller inte i mm -hmm. bara i alla fall. Jag vet inte hur det är annanstans, men aldrig. <laughs> ja, Fan, fick ju hem... Eh... Frun beställde ju nog just det, det, var blurb blurbböcker tror jag eh, via dem och fan fick jag åka till en annan kommun för att hämta ut det är ju fan det är inte okej okay. nej, det nej, du var inte hemma klockan nio på förmiddagen när vi inte ringde på ska Just det, jag kan nämna att uh, du får en spole, eller rulle, rulle spole du får en massa polypan för 59 och 90 euro ah Så det är jättebra pris för, för det. ja om man ska bara räkna pris per rulle där så är det ju det är rätt trevligt eh, eh, Och ja, jag använder ju min som backupfilm, jag är ju som konstant behov av att Alltid ha en filmkamera med mig, vart jag än går mm -hmm. Och fota med Så, så det är som är skönt är att inte behöva tänka på ständigt toppa upp lagret <laughs> Utan ha den där som bas och så har jag mina udda rullar som jag får från olika håll Ja, precis um, Jo Nej, men ta en titt på Lumière-shop. Vi får länka på det. Ja, ja på vi, vi gör det. Och så eh, kan jag, Ja, till Fotax och Bruno så har vi länkat till tidigare. Så det, jag, hörs, jag kan eh, länka till den här Laboratoire, eller vad den heter. Oh, ja, fan, det fick jag nästan till. <laughs> ja, nej men eh, det var nog alls, tror jag. Yes, ja, men, då får vi tacka för oss den här gången och eh, ja tack alla ni som har lyssnat in här på Mellanskärp och Korn och eh, välkommen nästa gång då vi kommer snacka om eh, fenomenet vad heter den Sina? T fenomen? Fenomen? Ja, precis. Det. Eh, Kickstarters och andra sådana här eh, hej vi bjuder in folk att en, en grej. Ja, precis. Eh, galna projekt där man mer, mer ber om pengar och sen hoppas på att man får en produkt levererad. Ja, men det är en bra sammanfattning. <laughs> Se fram tills dess allihopa. <laughs> Så får ni ha en, det bra? Ja, en riktigt fin slutet på sommaren. Precis. precis. Mm.